Вино їхнього мовчазного причастя до спільної великої долі. Спускалися кудись нижче, заглиблювалися в таємничі підземелля, Времіли ковані залізом двері, дихало вільгістю, морком, Смерділо столітнім брудом, лякало потайбічністю. Отто не вміли будувати не лише крипти святих мучеників, Але й глибокі кам'яні мішки для мучеників живих – Камінь слезився водою, бив диким холодом. Морок волохата накочувався звідсиль, гнітив людей, гасив вогонь. Ще двері, ще гримить набубнявіла гляда. Морок ще страшніший. Розверзається кам'яна паща. Звідти плюскотить вода десь далеко, ніби в самому центрі землі. Якісь шерфі долинають звідти, якісь зітхання... «Невже там люди? Гей, хто там? Живі!» Сам германський імператор питає, річ не бувала й неймовірна, але тим, хто внизу однаково, Їм до сього байдуже. Вони плюс у чорній холоднечі, брехаються в невидимій воді блукають у пітьмі. Може, давно вже вмерли, і то вода носить їхні тюла, Плавають вони серед нечистот, здохлих пацюків, уламків і залишків давніх злочинів і проклять. Імператор поглянув на Заубуша, і той злякався вперше після того, як на нього нападали в лісі під Гарцбургом. Коли справді ті, що внизу, вмерли, то ще й не знати, чи вийде звідси барон. «Ей, сто тисяч свиней!» заревів вони Заубуш. «Тут Генріх, імператор! Він вас спитає! Відповідайте!» Мовчанка тривала. Плюскотило внизу й далі, Плюскотило мертво і страшно. Імператор знов поглянув на заубуша, і той вичитав у збілілих очах Генріха свій присуд. Готовий був стрибнути туди сам, брехнутися в воду аби беш переконатися, що ті ще живі. Тоді ті внизу, мов би зглянувшись над одноногим, подали звідти голос. «Чого імператорові?» Генріх відскочив одотвору. Затис руків'я меча так ніби мав рубатися. «Видобути всіх, миттю!» «Зробимо, імператоре!» Заубош зігнав із себе звичну насмішкуватість. Став слухняний і покірливий. «Зробимо все, як звелиш. Тобі ліпше не бути тут. Дорогоцінне твоє здоров'я, моє здоров'я не твоє. Лишуся тут». «Імператоре!» «Сказав?» Принесено в'язану драбину. Возловато звісилася вона в глибину. «Звідти довго ніхто не видобувався». Тоді по одному стали з'являтися. Дзюрчава, злахміття, брудна вода. Синіли від холоди тіло. Розкудлені бороди, несамовиті очі. Нелюди, мерці. Дев'ятеро. Усі цілі. Усі тримаються на ногах. Якою силою. Попереду косоплечі, ширококости. Зблизкають зубами чи то в посміху чи від ненависті, яку не може, та й не хоче приховувати. «Завіщати їх?» – спитав спокійно Генріх Заубуша. «Не цікавився, хто кинув сюди руських, бо знаю без того. Барон теж знав, що викручуватись не слід. треба казати все. Але що мав казати? Про дику руську жінку замкнули її в абатстві. Він хотів її щасливити». Не далася через здурість. Але про такий імператор він кажуть. Про його ненависть до славянських свиней. Це слід полишити для іншого разу. Він не задумувався. Звичайно, справа. Знаєш закон, який забороняє кидати каміню бика впряженого в плуг і міцно затягувати йому ярмо. Була б підозра — Яка? — Заубуш зам'явся. — Кажи, княжна, ну, зневажала германських мужчин, не піддалася навіть своєму мужеві на шлюбнім ложі, тримала коло себе цих, як мужчин. — Брешеш! Слово, імператоре! Несподівано вступив уперед Кирпа. — Хочу сказати, знаєш нашу мову? Не повірив імператор. Сидів тут п'ять літ, голова на плечах є. Що хочеш сказати? Твій барон бреше. Поясни? Княжна чиста, як сльоза. Імператор мовчав, дивився на заубуша, тоді сказав Іди геть. Імператоре. Геть! А Руський добивав барона. Вона невинна. Клянусь Христом. І впав на коліна. І ті восьмеро теж впали на коліна. Підвестися вже не могли. Не мали сил. Тоді Генріх зупинив заубуша. «Стій, слухай. і хай знають усі. Я Руську княжну беру в жони». «Імператоре! Вона стане імператрицею!» Коли вже вимовив ці слова, збагнув, що жили вони в ньому всі дні. Жили несвідомо, не могли ніяк народитися. Потрібен був поштовх, струс. Якась незвична подія. І ось сталося. Знов, як завжди, поміг заубуш. Не думаючи, був майже вдячний баронові, поглянув на нього мало не зласкавлено, той відвернув погляд.